LKC. Vi har en man som ringer in här och säger att en har ringt in till honom. Och han eh, har sagt att han har stuckit kniven i sin fru. Det, ringer alltså. Det här är en gammal kollega. Han har haft väldigt mycket problem. Han har fått sparken tidigare och han, har, han ringer till mig och säger att han har stuckit kniv i sin fru. Okej. Okay. En gammal kollega från vad? Från, från polisen eller? Från polisen, ja. Det borde ju inte hanterats av oss. Det borde ju varit någon poliser som inte kände honom. Och när svarar så svarar med en mörk konströst. Ikväll ska hon dö. Den här historien börjar på Balkan. Det var vår 2001. Den svenska polisen Lars Persson tjänstgör under ett drygt halvår i Kosovo för FNs räkning. Gentlemannen Lars, han beskrivs så av vissa kvinnor, är tjänstledig från det tegelröda polishuset i Flemingsberg. Bland kollegorna på Södertörn har Lars väckt uppmärksamhet för sitt djupa engagemang för kvinnors rättigheter. Han är så kallad etikhandledare och har bland annat jobbat med jämställdhetsfrågor. Bland poliser pratas det ibland spydigt om Lars likheter med den rikskände kvinnokämpen kapten Klänning, länspolismästaren i Uppsala Göran Lindberg. I Kosovo träffar Lars tolken Mirjana och de blir snabbt ett par. Ett omaka par. Lars ska fylla 50 år, är 1,96 och kraftigt byggd. Mirjana är 35, några honom knappt i bröstkorgen och väger hälften så mycket. Lars har dessutom barn sen tidigare. Men de gifte sig redan efter några månader. Lagom till midsommar, faktiskt på själva midsommarafton, året efter kommer så Meriana med sina resväskor till Sverige och lägenheten i Flemingsberg. och gör sig hemma stad i fyra rummaren som ligger strax intill det tegelröda polishuset på kullen. Lars kusin Sten försöker minnas första gången han träffade Mirjana. Ja, när var det? Var det när till Danmark tror jag? Ja, det var det. Och då kom ni hit och hade med sig barnen och så åkte vi till Danmark på ett lekland. Bonbonland heter det. Det är här ja, danskt folkland. Företaget var det är, som har byggt upp ett lekland. Och dit åkte vi och hade roligt. <laughs> Semestern till Danmark den där första sommaren innebar att Sten och hans fru Gunilla fick en ny vän. Ja, det var ju... Man hade alltid roligt om man var ihop med henne. Det var liksom full fart och skratt och fnitter och upptåg, måste <laughs> jag säga de var ju ofta här och vi var där inte så ofta där men de var mest här då för att de hade ju en läge och vi hade ett stort hus och... och då hade vi ju kanonroligt det var ja, jättetrevligt hade vi vi gjorde fin mat och grillade och... Ja, det trevligt helt enkelt så att nej det... Sten och hans fru gjorde flera resor tillsammans med Lars och Mirjana Herregud, jag ser ut som en okokt fläskor. Den här bilden har jag inte sett på flera år för jag har den gömd bakom en annan bild. Sten plockar fram ett foto från en tren till en finlandsfärja. Och så tar de ju bild på alla som går ombord och sen går de ju och säljer de där bilderna. Och han blev flygförbannad. Varför då? Ja, det vet jag inte faktiskt. Han blev himla att hon hade köpt bilden i alla fall. Sten blir förvånad över kusinens reaktion. Men under de senaste dagarna har han sett något skrämmande hos Lars. Lekkompisen som det känns som han närmast vuxit upp med. För har jag jobbat till dagen. Och sen satt vi med bilen och körde upp till Stockholm. Så det blev många timmar bakom ratten där. Så det blev ju lite för många kanske. Men när vi kom upp där de gjort orden lite gott fika och så satt vi oss ner och. Ja, så vi ju på lite grogg och vi skulle sitta och surra viska och så här. Vi har satt där och prata en stund och rätt så man så bara slog han om och så såg man onskan riktigt. Jag blev rädd, riktigt rädd blev jag. Så jag lyckades ju ta med alltså hitta på något bara så här, kom därifrån. Så jag gick jag inte min fru och så la jag mig ner i och henne och så sa jag att du vad fan skulle vi här göra? Han är inte klok. Det är något fel. Men det var någon skärva Sett att det fanns något annat bakom? Ja, jag, jag ångrar mig något så otroligt när jag låg där. Så jag var nästan rädd jag låg. Jag tyckte det var obehagligt, fruktansvärt obehagligt. Att se den här ondskan på något vis. Jag vill en annan röst och annan blick och helt annorlunda. Och det var inte bara att ni tyckte olika om någonting? Nej, det, det kom från ingenstans. Vi hade ju trevligt som helst vi satt och surrade. Vi hade ju inte sett fram på så länge och surrade om gamla tider. Och Bara så. Men morgonen efter var han ju samma glada, goda kille igen. Och inte ett ljud om det här. Då var det perfekt. Fanns ingenting kvar i det sen. Jag tänkte kan det var en engångsgrej då. Men nej. Det finns en mörk sida hos Lars- Mirjana har inte varit många månader i Sverige när det första larmet kommer till polisen. Samtalet till SOS är inläst med andra röster. Uh, hallå, ja. Uh, hallå. I want to go back home. Uh, please, I want to go back to Macedonia. Pardon? I, I cannot hear you. I want to be deported. I want to go back to Macedonia, please. What uh, what is happening? I have a problem with my husband. But does he beat you? Yes. Det är sent på natten när polispatrullen kommer fram till höghuset. Det är mörkt i fönstren, men det lyser i en lägenhet på första våningen. När polispatrullen tagit sig in i fyra rummaren hittar de Mirjana uppkrupen i en fåtölj. Hon är tagen och blir än mer skärrad när hon förstår att det är poliser som har kommit till lägenheten. Hon förklarar för dem att hon inte kan anmäla sin make eftersom han är polis i Flemingsberg. Hon säger att hon vill ha någon att prata med och berättar sedan för den kvinnliga polisen hur Lars slagit henne och dunkat hennes huvud i väggen. Samtidigt är Lars i köket med den andra polisen. Flinande gör han klart för polisassistenten att det inte förekommit något slagsmål i lägenheten. Därefter frågar han polisassistenten om man inte känner igen någon. Han gör också klart att staten inte har att göra med vad som händer mellan två personer och att det här med etik är svåra saker. När domen från tingsrätten och sen hovrätten kommer året efter fälls Lars för att bland annat brutit Mirjanas arm under misshandeln. Han döms till en månads fängelse och får sparken från polisen. Men själv anser Lars att han är oskyldigt dömd. Det var Mirjana som skadade sig själv och det är dessutom hon som är våldsam, inte han. Inför prövningen i domstol gjorde Lars egna anmälningar mot Mirjana där han tog upp att hon slår honom. Men utredningarna lades ner. Han kunde inte inse att det var hans eget fel att han fick sparken utan han skyllde det på henne. Men hon har ju inte brutit armen av sig själv. Sten och hans fru Gunilla drar sig allt mer undan från kusinen. Ett slagsmål på Gunillas 50-årsfest blev droppen. Och det blev ju rent ut sagt ett satans liv här ute. Han slogs med eh, våra ungdomar som man säger, han säger sig på och kallar dem för nazister och allt möjligt. Och det. Och så, de ungarna har ju varit här sedan de kunde gå. Så de kom ju hit. Första gången de delade till och med bröja på. Så de kom in under här i trädgården. Och då var de ju 18, 19, 20 år nu. Är det grannbarn? Ja. ja, vi har ju känt dem hela sen de var... Eh, Fyra decimeter hög ungefär. Det var inget fel på de gabbarna. Men de var inte nazister som han sa? Nej, nej, nej, nej. Det var ju vanliga ungdomar. Men då flög den här gamla polismentaliteten. Och den här peka med hela handen. Att... Mm. Men jag fick ju upp och jag hörde det blev ju ett sju helvetesliv här. Så jag fick ju upp och började hålla i folk. Och undra vad det var frågan om möblerna flög åt alla håller. Men de här ungarna var ju så många. Så då föll furan där ute till slut. Men det blev ju stopp på det och alla fick gå ifrån. Det var ju obehagligt. Det var ju en femtårskalas kunde inte sluta på det viset. Mm. Och sen sa han ju på morgonen efter då, så var han ju... Ja, som en strygrädd hund. Att han förstod inte, för han var ingen våldsam människa. Han hade... Och jag hade fullt jobb med att hålla truten för jag tänkte bara köra hem någon gång. Några enstaka telefonsamtal till Lars under åren som följer är allt. Gunilla gör ändå några försök att träffa Mirjana. Ja, men fru ville ju att de skulle träffas in i Stockholm. För att eh, hon åker ju rätt ofta. Nej, i så fall hon skulle, träffas, skulle de träffas hemma hos dem. Så att, eh, det är ju en, en kontrollgrej då, ja. Man vill väl höra vad de pratar om helt enkelt. Trots att Mirjana har fallenhet för språk lär hon sig inte svenska. Fort hon provade att prata svenska så drev han ju och skrattade och härmade. Och, och då, då, då vägrade hon ju att prata svenska till slut. Och hon borde ju kunna lära sig svenska fort. från hon var ju en språkbegåvning eftersom hon var tolk. Hon kunde ju många språk. Så att, det var ett sätt att isolera henne från och samtidigt ha full koll. I november 2009 kommer nästa larmsamtal till polisen. Mirjana är rödgråten när hon öppnar dörren för polispatrullen. Hon har ett rött märke som skiftar i blått på ena kinden. Snyftande på engelska berättar hon att hennes man slagit henne i ansiktet. Från vardagsrummet hörs Lars- den äldre polismannen i patrullen känner direkt igen den tidigare kollegans röst. Lars sitter med bara överkropp i soffan. Han har flera glas framför sig. Han är aggressiv, gör utfall mot poliserna och skriker. Gång på gång frågar han vad Mirjana ska ljuga om den här gången för att skicka honom i fängelse. När poliserna tar med Mirjana från lägenheten kramar de om deras händer och tackar dem. Mirjana framstår som livrädd för Lars och i polisförhöret svarar hon gråtande att hon inte orkar med mer på frågan om hon blivit misshandlad efter den senaste domen. Vid ett annat tillfälle säger hon däremot att Lars inte slår henne. Och Mirjana är snart hemma hos sin make igen och det är nu bara månader kvar till den 7 maj. Liksom så många kvinnor före henne förs nu Myrjana in i Södertörnspolisens hemliga kvinnoregister. Kvinnor som anmält att de blivit misshandlade eller hotade har i tio år registrerats i det kontroversiella registret. Många med nedsättande beteckningar som exempelvis mytoman, psykiskt instabil eller knepig. Sen vi på Sveriges Radio avslöjat kvinnoregistret hävdar polisen nu att syftet med databasen är att hjälpa utsatta kvinnor. I Mirianas fall finns inga omdömen eller liknande, däremot en kort värdering av hennes behov av skydd. Trots att Lars alltså tidigare bland annat brutit hennes arm och var anmäld för misshandel igen gjorde den ansvariga polisinspektören redan några timmar efter ingripandet bedömningen att det var låg risk att Mirjana skulle utsättas för våld igen. Det gjordes också en bedömning på längre sikt. Även där skattade polisinspektören att det var den lägsta risken att Lars skulle skada Mirjana allvarligt eller till och med döda henne. Låg, låg blir den korta sammanfattningen. Vi har under en längre tid sökt polisinspektören som gjorde riskbedömningen men han ringer aldrig tillbaka. Nuvarande chefen i brottsoffergruppen i Södertörn, Lars Leman, som inte var inblandad i Mirianas fall, säger att han inte kan förstå hur bedömningen kunde bli låg, -låg. Alltså den allra lägsta risken för att Miriana skulle bli utsatt för fortsatt våld. Så att Jag kan inte svara på varför det kom in en låg, låg där. Jag kan inte förstå det faktiskt. Men hade det någon betydelse att han var, kände att han var polis, att han hade jobbat med etikfrågor här och så vidare? Det borde inte hanterats av oss kan jag tycka. Det borde ju varit någon poliser som inte kände honom i så fall. Det borde varit en annan grupp som skulle inte hantera det från Södertörn om han jobbade här. I en annan del av det tegelröda polishuset i Flemingsberg blir utredningen mot en tidigare kollegan liggande. Efter tre månader skriver den ansvariga åklagaren till utredaren och frågar om den avstannade förundersökningen. 25 februari 2010. Direktiv. Påminnelse nummer ett. Vad händer i ärendet? 2 mars 2010. Jag har fått en påminnelse. Den misstänkte var kallad till förhör 9 februari men han hörde av sig och sa att han ej kunde komma. Misstänkte är en polis som jag har jobbat med och känner igen rösten på. Skulle det vara okej okay att jag håller förhöret per telefon eller ska han inställa sig? Markus Hankio var den ansvarige åklagaren. Ja, vi har ju våra instruktioner om att vi ska skicka en påminnelse och eh, därigenom försöka få polisen att ta i tur med ärendet. Men tyvärr ser verkligheten ut så att det kan skickas väldigt många påminnelser och ändå händer ingenting. Och eh, det är naturligtvis väldigt frustrerande men det är som sagt tyvärr inget som vi kan styra över utan det är poliserna som, som får prioritera sina resurser och, och, och arbeta efter de resurser de har. Då, så att. Mm. I de här mejlen mellan dig och polisen så framgår också att polisen skriver att den tidigare kollega som de har jobbat med. Är det ett problem i det här fallet? Ja, bekymret är väl i så fall att då blir det inte den polismyndigheten eller den som har, där personen har jobbat så är det inte lämpligt att tidigare kollegor är och arbetar i det ärendet. Utan då försöker man ju lösa genom att man hittar ett annat eh, polisdistrikt eller en annan polisstation som kan eh, ta ärendet i så fall. Men om det har påverkat möjligheterna här att genomföra förhöret det vet jag inte. Men, mm. men eh, det gör i varje fall att de som är på den arbetsplatsen inte tar ärendet just för att undvika jävsfrågor och sånt. Men när du säger det, men samtidigt så ser man ju i mejlen att den här polisen som ska göra förhöret, han skriver att han har jobbat med, med den här personen då, det misstänkta här. Ja just det, ja det, precis. Ja det kan ju vara eh, av den anledningen att de kanske har ett förtroende för varandra i så fall möjligen. Det låter inte så bra ändå att man har ett sånt förtroende mellan varandra, att, man, att det skulle vara lämpligt därför. Ja, Jag vet inte, jag kan inte uttala mig om varför, eller jag kommer inte heller ihåg varför det, just han ville ha utredningen. Du får fråga Mikael Johansson om det i så fall. Kriminalinspektör Mikael Johansson var chef för utredningsgruppen och den som själv skulle hålla förhöret med Lars. Han säger att han flera gånger försökte få kontakt med den misstänkte utan resultat. Jag försökte då kontakta honom per telefon flera gånger, fick inte tag i honom. Mikael Johansson säger att Mirianas ärende prioriterades ner eftersom hot och riskbedömningen visar att det var låg risk, att hon skulle bli misshandlad igen. Vi måste prioritera vilka ärenden vi ska jobba i och i och med att det här bedömdes som ett, som ett, ett, ett, ett äh, låg då, då. så kunde det inte prioriteras för, för de andra ärendena. Och eftersom Lars jobbat i princip alla polisdistrikt i Stockholm kunde ärendet lika gärna ligga kvar, säger Mikael Johansson. Så vill jag minnas ungefär att diskussionen gick. Så därför så, så blev det kvar. Är det svårare att, att göra, liksom hålla huvudet kallt och göra en bra utredning om det är en person man känner och har jobbat med? Nej. Lars- ska senare hävda att han levde under- citat terror från sin hustru. Hon dricker, slåss- och psykiskt misshandlar honom. Grannar berättar att de hör bråk- och skrän från lägenheten. Ofta hörs Mirjana skrika- men inte som av smärta- som en granne säger. Andra grannar som Wilhelm- som jobbar på rättsmedicin- är däremot övertygade om- att Mirjana blivit misshandlad. Han har nu avlidit- men i ett polisförhör står det så här. Vilhelm menar att det är kvinnan som fått jäkligt mycket stryk. Eller i vart fall så har Vilhelm antagit detta- eftersom han hört henne skrika, aj, hjälp- fem, sex gånger det senaste året. Kvinnan har skrikit på svenska. Wilhelm har också vid ett tillfälle sett kvinnan blåslagen i ansiktet. Det var en gång då hon stod ute på sin balkong- detta var sommaren 09. Om Mirjana blev misshandlad då sommaren 2009 anmälde hon det inte i så fall. Det är nu två veckor till fredag den 7 maj. Det är helg och Lisa som bott granne med Lars och Mirjana i flera år har gått ut för att äta. Jag och min särbo satt på våran pizzeria Och då sitter de här personerna då bakom oss i, vid bord. Och, eh, jag hör honom vara väldigt otrevlig emot henne. Både på tonsätt och även i talet. Eller, alltså ord, Så... Vad tänkte du då? Var du förvånad? Nej, jag blev inte speciellt förvånad. Man har ju träffat på henne vid flera tillfällen när hon har haft, ja, haft blå ja, märken i ansiktet. Och nej, jag, nej, man blev inte förvånad. Utan det var lite grann av hans sätt tror jag gentemot henne. Så vi beslöt oss för, jag och min särbo, att vi går och sätter oss vid bordet. Helt enkelt eftersom att vi känner mannen i alla fall. Vid deras bord? Vid deras bord. Så vi gick sätta oss vid deras bord och pratar med dem. Och så gick vi, jag och hon, ut därifrån. Och då berättade hon att hon var jätterädd för hennes man. Och hon berättade också att hon hade gömt sig vid något tillfälle i tvätstugan. Och att hon hade blivit slagen ganska många gånger. Så hon var väldigt. Hon var, hon var rädd för att gå hem. Sen, efter ett tag, så vet jag att då blev ju han. Ja, han blev väldigt arg på någonting- eller han var väldigt irriterad på någonting- så han, han, han bara gick därifrån. Så hon satt kvar med oss- och vi sa det att vi följer henne hem. Och då frågade hon om inte... Var hon rädd då när hon skulle gå hem? Ja, hon var jätterädd när hon skulle gå hem. Var hon... Så hon frågade om inte jag, om inte jag kunde föra med henne hem till henne. Och då sa vi det självklart. Inga problem. Och vi pratade vidare- och. Så pratade vi även om det här att, att eh, om man ville då så, så kan vi ha lite utkik också eftersom att vi hade då då fönster som vette rakt in i deras kök. Så man kunde se rakt in i deras kök och även i deras hall. Sen när vi närmar oss hemmet så ja, då, då ändrade hon sig och sa att, att hon kände sig ganska lugn men man såg att hon var jätterädd. Hon ville i alla fall gå hem själv helt plötsligt och då fick hon göra det. Varför tror du att hon ändrade sig? Jag vet inte om det var det att hon var rädd att maken skulle ta illa upp eller om han för att hon tog med sig folk därifrån. Under de två veckor som följer tittar Lisa ofta ner i Mirjana och Lars lägenhet. Ja, vi tittar väldigt ofta ut genom vardagsrumsfönster och ner, in, ner i köket och i deras sovrum. Då då. Och hon hade ju även fått telefonnummer till både mig och min särbo då. Så att hon hade, skulle kunna veta att hon hade någonstans att ta vägen om hon skulle behöva komma därifrån. När Lisa fått veta att polisen skattat risken som liten att Mirjana skulle bli misshandlad igen skakar hon uppgivet på huvudet. Själv hade hon inte gjort samma bedömning. Nej, det hade jag inte gjort. Inte med tanke på att vi flera tillfällen har, när man mött henne vid flera tillfällen då, då kommer jag att vara i blåslagen i ansiktet. Lars Kusinsten säger så här om polisens bedömning låg-låg. Ja, det fattar jag inte. E Finns det någon högre risk än det? det? Det kan jag inte tänka mig. Det är fredag den 7 maj. Vi skulle i väg bort och jag vet att jag stod och tittade genom fönstret innan. Men det såg helt lugnt ut och vi begav oss då till våra vänner som vi skulle till. I en annan del av Sverige slår sig sten ner vid köksbordet. Han kommer att tänka på sin kusin. De senaste åren har kontakten varit närmast obefintlig. Sten vänder sig mot Gunilla som står vid köksbänken och lagar fredagsmiddagen Han plockar upp telefonen och säger att han ska ringa Lars och höra hur det är med benet Han har tydligen opererat sig tidigare under våren Och när han svarar så svarar han med en mörk i kväll ska hon dö Och jag sa, det där är ju inte roligt säger du så för? Jo, ikväll ska hon dö Ja men så du får ju ge det och så tänkte jag det är ju inget skämt så här skämtar man ju inte för då kände jag igen den där rösten som han hade den kvällen som han, när jag såg hur den kunde bli. Och då var ju då min fru förstod att nu är det någonting galet för hon hörde ju på mig och förstod och hörde när jag pratade att det här är någonting som är galet. Gunilla släpper allt och ringer Mirjana som bara trycker bort samtalet. Strax efteråt ringer hon tillbaka. I 40 minuter försöker sedan Gunilla förgäves få Mirjana att lämna lägenheten. I bakgrunden hör hon ett obehagligt skratt. Hon frågar Mirjana om de har gäster men får till svar att det är Lars som sitter bredvid och stirrar på henne. Sten försöker prata med Lars. Han hör att kusinen är berusad. Han beklagar sig, säger att Mirjana har förstört hans liv och att han inte får några jobb sedan han fick sparken som polis. Sten försöker förstå vad det är som håller på att hända. Man, vill inte, man får inte in det i huvudet. Alltså det, det här kan inte vara sant. Det här, det här händer bara inte. Efter 44 minuter verkar Lars ändå lugnat ner sig och av de avslutar samtalet. Samtidigt tycker också Gunilla av sitt samtal. Men hon är allt annat än lugn. Gunilla bestämmer sig för att kontakta Mirjana igen om en stund. Det går 52 minuter. Sen kommer samtalet in till Länskommunikationscentralen. LKC, vi har en man som ringer in här och säger att en har ringt in till honom. Och eh, sagt att han har sin fru. Strax innan har Lars ringt sin vän inom polisen och berättat att han knivhugget Mirjana. Vännen frågar: Lever hon? Lars svarar: Ja. Lars berättar sen att han inte ringt ambulans för att han vill att hon ska dö. Vännen hör genom telefonen nu: Mirjana gnyr i bakgrunden. Hur länge sedan var det, han, han ringde dig? För ja, det är tre minuter sedan, fyra ja. minuter sedan kanske. Okay. Och säger han att han har tagit kniven igen henne så är det sant alltså. Det kan inte drömma om han har slagit. Nej, jag förstår. Har, jag han, har, han, har han varit våldsam tidigare eller? Han har suttit inne i en vända för att han har eh, han varit drömd för att han har slagit henne i Ja. ja. Du finns inte hemma nu, var det så du sa? Nej, nej, jag nej. sitter på en killafton där och... Jaha, okej. Okay. Mm. Ja. Med en massa kollegor faktiskt. Ja, ja, vi ska se hur det kan vara. Men nu, ja. vi ska rätta rätt på den där, så ska de få all den hjälp som de behöver. Ja, jag hoppas in i nytt för Absolut. att jag är rädd för att det har hänt någonting riktigt allvarligt där. Mm, jag förstår det. Men självklart, ja. vi ska hjälpa dem där. Ja, bra. Stort tack för jag att du jag det. Litar på er. Ja, det är det. Tack. Bra, hej. hej. För att komma igenom den låsta porten slår de första poliserna sönder glasrutan och tar sig in i trapphuset. In i lägenheten hittar de Mirjana i vardagsrummet. Hon ligger på golvet. Den vita morgonrocken och det blå nattlinnet är täckt av blod. Hon sitter nedsjunken på golvet i en vit soffa. Det här är kammaråklagare Robert Barrefelt. Eh, hon... Det ligger en kniv på golvet och det sitter en annan kniv kvar i buken på henne. Och hon har tre svårskador av knivhugg. De påträffas där. Polispatrullen möter Lars i trapphuset utanför lägenheten. En av polismännen har dragit sitt vapen, den andra siktar på honom med pepparspray. De skriker åt honom att stanna och visa sina händer men de fortsätter bara sakta gå mot poliserna. De sprayar honom med pepparspray och övermannar honom. I bilen på väg in till polishuset är Lars närmast uppsluppen. Skämtsam och oberörd skriver en av de ingripande poliserna efteråt. Lars säger att han ska erkänna vad han gjort. I tingsrätten döms Lars till 15 års fängelse för mord. Men när det är dags för prövning i hovrätten ändrar han sig. Han försöker få straffet sänkt och lanserar bland annat teorin att Mirjana skulle hugget huggit sig själv i magen med den stora styckkniven. Hovrätten avfärdar idén och fastställer tingsrättens dom till 15 års fängelse. Kammeropråkar Robert Barrefält, som närvarade vid båda rättegångarna säger att Lars, även när Mirjana var död, fortsatte att skylla allt på henne. Jag har en tendens att, att skylla på målsägaren. Hon har betett sig och anledningen till att det har blivit så här.